Засріблилися нитки в руцяві чуприні сина того, зміями поповзли в різні боки, а за тарантасом уже і слід прохолову. Хоч бий, дурня, хоч не бий, хоч кричи, хоч не кричи, нічого не допоможе. Сам хлопець долю в собі вибрав. Рівно через півроку в родовому маєтку Винтовських розлягалися плачі, а той князь, який тепер уже став називатися Старим князем, під час панахиди та й комах доволено підкручував вус, не було в щастя та нещастя допомогло. В ванні зимового веселого цькування привезли єгерів в санях в труп старшого брата. Казали, вовк горлянку роздер. Але от що дивно з під ведмедя живим вибрався, на вепра самітника ходив, рись матку брав, а тут вовк. Промовчали є грі, що вовк той сивим був. Новий князь ще лютіший за старого, невчасно встрянеш на ріка й на себе. А в гарклівських лісах відтоді часто бачили сивого вовка, наче борошном обсипали звіра з голови до ніг. Ну що, жінка, гарна моя казка, помовчавши, вишкірився сивий і дико було бачити вовчу посмішку на людському обличчі. Суха глиця повільно осипалася в багаття, спалахувала тендітними вогняними паутинками, і тіні бродили по галявині, наражалися одна на одну, зливалися, митушливо сплескували рукавами, мазнувши то по тихому Джошеві, то по плечистому синові Мирошника, то по жінці». «Бідний ти, бідний!» Марта так і не збагнула, вимовила вона це в голос, чи тільки подумала. Принаймні, Сивий усе зрозумів. «Не жалій мене, жінко, ні до чого. Не привчений я до ніжності. Сам долю обирав самому і спокутувати». «Мені кров князівська, знаєш, якою солодкою була, як мамчин поцілунок, коли матері мертвих синів учило цілують. Стояв я над катом Лентовським, паща Багряна, у серці солов'ї співають, а сам відчуваю, життя закінчилося і його, і моє. Далі вже не життя буде». У північого пера, на короткому повітку, до самої смерті, а після смерті ще буде гірше. Хіба ж це життя, повіриш, ані на гриш шкоди не відчув. Ні тоді, ні опісля. Навіть коли купця Волоського рвав котри, чимось хазяїновий не догодив. Навіть коли дівчинку трьохлітку з бугайців викрав. Згорів дорень сокирка, тільки Геркліївський вов кулака застався. «Кого хочеш обдурити, сивий?» Марта пильно дивилася на мірошникового сина, посмикуючи мідний браслет на правій руці пам'ятку, отриману від прийомної мами баганти, коли йшли із шафляр. Мене чи себе? Кажеш, що згорів, а сам он, яким полум'ям палаєш. Не обпектися Мене навіщо рятував? За наказом? північ, перо вилів? Сивий довго не відповідав, дивився вогонь, морщився, катав жовна на високих вилицях. Батько велів, нарешті розтулив він губи, тільки не рятувати, з граю нацькувати велів.